Vența, cititor de proză. L-am invitat la noi în studio pe poetul Petru Făgăraș, membru al cenaclului Lucian Blaga din Sebeș. Bine ați venit! Bine v-am găsit! La începutul interviului am să vă rog să, să ne spuneți care este povestea din spatele cenaclului Lucian Blaga. Cum ați pornit acest cenaclu? În primul rând, vă salut pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră, Hristos înviat. înviat. Această activitate am început-o, de fapt, a fost inițiată de scritorii Maria Cornelia Postescu și marele poet al sebeșului Ion Camla. Ei au reinițiat Cenaclu, care a mai funcționat și înainte de 89. Și acum patru ani, în 2007, am luat legătura cu Maria Cornelia Postescu, i-am spus că și eu scriu poezie, am debutat în liceu militar din câmpul Lung, moldovenesc, în orizont militar, cu, la cenaclu de acolo, din liceu militar, unde... A fost o perioadă deosebită, de prolifică pentru mine. Apoi n-am mai scris. În 2007, când s-a reînființat Cenaclu, am început din nou să scriu. Și de atunci ne întâlnim în fiecare miercuri, la ora 17, membrii cenacului literar Lucean Blaga se întâlnesc la Centrul Cultural Lucian Blaga și poartă discuții amicale. Citesc poezii, se fac critici, se fac uh, diferite activități uh, care ulterior ajung spectacole Așa cum uh, am făcut spectacolul de Crăciun Am făcut un spectacol deosebit de Crăciun În uh, sala mare de la Centrul Cultural Lucian Blaga Unde am avut aproape 500 de spectatori a fost un succes deosebit Deși noi am avut emoții A fost uh, un spectacol uh, Făcut uh, în contextul sărbătorilor de iarnă Eu însuși am fost păstor Deci am fost toți echipați Și toate acestea s-au făcut din contribuția uh, Membrilor cenacului literar lui Gian Blaga Fără niciun sprijin financiar din partea nimănui Deci pur și simplu din uh, dorința de a face ceva deosebit și așa suntem toți cei de la cenacul literal Lucian Blaga. Și câți membri sunteți? Suntem membri activi, suntem uh, 18. Mai sunt uh, care mai vin, uh, poate să vină oricine la întâlnire de cenacul, în fiecare miercuri, ne întâlnim, mai spunem o glumă, citim poezie, cântăm, avem și cântăreți. Avem pe uh, Corina Ofelia, Corpodean, care e poetă, ea e educatoare la o grădință din Sebe și cântă la chitară, compune melodii cu cântecele noastre deci tot spectacolul de Crăciun a fost din propria creație cu nașterea lui Isus despre asta a fost vorba în spectacolul nostru l-am regizat noi, l-am condus noi și a fost un succes să, înțe da. să înțeleg că sunt aveți membri de toate vârstele avem membri de toate vârstele cei mai tineri membri sunt avem două fete în clasa opta Ecar Casiana și Felicia Todor, care scriu deosebit. Țin să remarc că Ecar Casiana, anul trecut, a fost primită, a debutat în poezie, cu un volum de poezie și este cea mai tânără membră în Liga scritorilor din România. Și mai avem colege în clasa 9 -a, avem în clasa 11 -a, la Liceul Lucian Blaga. Mai avem uh, încă doi membri, tot de la colegiul în clasa 12. Avem uh, o colegă care acum e la Cluj, fac, la facultate anul întâi, la litere, la Babes Bolyai Emilia Faur, care a scos acum un uh, volum de poezie, cu sprijinul membrilor Cenacului. Și uh, ne dezvoltăm uh, în așa fel încât să audă lumea de noi, să vadă că se poate face și altceva fără bani. Noi nu suntem în criză, că noi nu avem resurse financiare, avem resurse sufletești, care le punem pe hârtie, le așternem și chiar ne bucură faptul ăsta că ne împărtășim unii la, al la alții gândurile, gândurile frumoase mă refer, pentru că numai gânduri frumoase avem acolo, deci chiar nu avem alte gânduri și ne împărtășim unii altora și eu zic că este un lucru deosebit. Eu am uh, debutat și eu, ca să zic așa, în poezie cu un volum care mi-a apărut anul trecut uh, risipit în curcubeu uh, în luna decembrie, înainte de Crăciun și a fost remarcat de foarte mulți, printre care și cei de la Biblioteca Județeană și Consiliul Județean și uh, mi-au comandat ediția a doua a volumului care se va lansa la Târgu de Carte Alba Transilvana din Alba Iulia în data de 8 mai unde vor fi prezenți toți membrii Cenacului care au scos volume în 2010 și 2011 deci vom fi șase. O fi Maria Cornelia Postescu poetul Iom Ecar Ecarcasiana, Emilia Faur Mariana Moga și eu de asemenea ne-am ne -am ocupat și am reușit să edităm o antologie lirică sebeșană întotdeauna înainte de Festivalul Internațional Lucian Blaga îl, membrii cenacului scot o antologie lirică sebeșană în care ne punem cele mai frumoase creații ale noastre și această antologie mă bucur să să vă spun că am stat o zi la editură Și am reușit împreună cu cei de acolo Să uh, facem un volum deosebit Pe care -am, uh, am avut și eu o, o mică contribuție la el. <laughs> uh, Aveți colaborări și cu alte cenacluri? Avem uh, colaborări uh, Nu în, uh, chiar cu cenacluri literare Deși... Uh, am dorit să avem și noi am lansat uh, cu Angela Baciu de la, de la Galați care uh, ea conduce un cenacul literar am uh, făcut un proiect de parteneriat și cred că vom reuși să colaborăm foarte bine uh, dar uh, eu și cu prietena de noastră de a cenacului, o de suflet de la Onești o, doamna profesoară Virginia Smărândița Brescu am creat rețeaua Cenacului Literar Lucian Blaga în uh, virtual avem 115 membri din țară și în străinătate printre acești membri țin să remarc avem uh, pe iulică Țenea din Australia la PERT, el deține, el este un român plecat uh, în Australia mai demult și deține un post de televiziune și difuzează cinci posturi de televiziune românește acolo. Și ne-au popularizat și acolo. Avem o colaborare cu Georgetta Resteman de la Oradea, care este colaboratoare la niște reviste literare a românilor din diaspora. Am apărut în Phoenix, în Arizona, în Chicago, în Perth, în Australia, la Bruxelles, în reviste literare ale românilor din diaspora. Și... Poate că exagerez, dar poate că suntem mai cunoscuți acolo decât aici la noi Poate e și greșeala noastră, că n-am reușit destul să ne popularizăm Dar uh, mai avem membrii, uh, pe Emanuel Pop de la Londra care deține și el o rețea din asta uh, Faleze de piatră, unde are no aproape mie de membri și are și revista Faleze de piatră Unde am popularizat creațiile membrilor cenacului literar Lucian Blaga avem din, de la Madrid, din, din Italia, din Germania, avem membri de la Paris pe Maria Cosma, doctorand de la, la Sorbona și mulți, foarte mulți scritori din țară și sunt foarte buni, deci marea majoritate care au intrat în rețeaua noastră sunt foarte buni și țin să remar contribuția deosebită a lui Maria Cornelia Postescu prietena și colega noastră de la Sebeș cea care uh, face comentariile la textele postate acolo și dacă vreți să vedeți deci toată lumea poate să aibă acces acolo uh, un simplu fapt dat pe calculator pe Google cenaclul literal, am Blaga din Sebe și o să fim, o să apărăm noi și o să ne vedeți uh, acolo cum scriem, ce activități. Noi ne-am popularizat toate activitățile de acolo. Prin fotografii avem peste postate peste 1400 de fotografii cu toate activitățile care l-am făcut noi, personale și în grup. Fiecare -am, am fost la uh, festivalul de la Galda de poezie, unde am avut deosebita plăcere să-l întâlnim pe Dampuric și să stăm cu el uh, la masă, o oră, de vorbă. Deci, uh, discuții libere. A fost deosebit. Chiar mă bucur că întâlnim oameni deosebiți în zona asta care chiar ai ce să discuți cu ei. Și asta, uh, avem membri și din Republica Moldova. Din Republica Moldova avem... Uh, niște oameni deosebiti, de talentați care bine, în ultima perioadă nu prea am mai postat texte de ale lor dar uh, sunt niște valori deosebite din Chișinău și cartea, cartea mea risipit în Curcoveu a fost prin Grija lui Elena Bodnaru de acolo, din Chișinău a fost uh, prezentată la Academie la Chișinău serată literară cu muzică și poezie, cu cartea mea. Mă bucur tare mult, mă mândresc cu faptul ăsta. Poate veți ajunge acolo să... Da, m-aș bucura să, să ajung acolo. Chiar m-aș bucura. M-aș bucura să ajung acolo și chiar mă bucur pentru cei din Republica Moldova că sunt apropiați față de noi și uh, sunt colaboratori foarte buni. Uh, anul acesta se împlinesc 50 de ani de la moartea lui Lucian Blaga. Uh, cum veți comemora acest eveniment? În cinstea sau în, ca un omagiu adus lui Lucian Blaga, noi membrii Cenacul Literar Lucian Blaga din Sebeș am inițiat și -a, a fost prins în programul Festivalului Internațional Lucian Blaga un spectacol din creațiile proprii Inscripție la un izvor, așa se numește spectacolul. E preambul literar-artistic la Festivalul Internațional Lucian Blaga E susținut de membrii Cenacului Literal Lucian Blaga și avem un invitat special de la Alba Iulia pe Alin Ignat. Și noi deja am început repetiții de acest spectacol care se va desfășura în data de 5 mai, cum am zis, la ora 18 și ne-am ocupat și de afișe, și de invitații, și de spectacol, și de regie, și de tot ca să avem și spectatori în sală, nu mai să fim mai noi, ca de fiecare dată am reușit să aducem foarte mulți spectatori și mă bucur că cei din sebeș totuși au început să ne cunoască și vin la spectacolele noastre, chiar le place, chiar le place ce facem, pentru că avem muzică, avem poezie, avem o formație de muzică ușoară. Alma, al unui Iosub din Petrești care și el în cenaclu avem un organism pe Adrian Panfilie pe Corina care cântă la chitară și la uh, voce și uh, tot din creațiile noastre deci tot ce facem e din creațiile noastre uh, toate spectacole care le-am făcut până acum ăsta e al treilea spectacol, că am mai făcut un spectacol în uh, 3 martie dedicat femeii Zvon de primăvară i-a zis, spectacolul de Crăciun, zvonul de primăvară l-am înregistrat și l-am postat pe YouTube și postat pe rețeaua Cenacului. două spectacole sunt postate. Și cel de acum, care îl facem în memoria marelui a Titanului din Lancrăm, Lucian Blaga, va fi înregistrat și postat pe YouTube. Ați Pentru... spus internațional, veți avea invitați din străinătate? Da, sunt invitați din străinătate uh, din uh, Suedia din Republica Moldova din câte am văzut n-am uh, fost organizatorul uh, festival, n-am participat la uh, organizarea festivalului dar uh, am uh, văzut invitații acum nu știu cine o să vină, o să facă de-acurs invitații. Ei și-au uh, anunțat participarea din Statele Unite. Am văzut că este cineva care a invitat și noi să sperăm că vor participa cât mai mulți și va fi un, un mare succes. Uh, festivalul se va deschide oficial uh, vineri pe 6 mai la ora 9 la Casa Memorială Lucian Blaga, unde se va dezvălui și o placă comemorativă cu 50 de ani de la trecerea în eternitate a titanului din Lancrăm. Uh, vor fi acolo lansări de carte de, uh, despre Lucian Blaga în diplomația românească. El a fost diplomat o perioadă la Varșovia, au fost. Uh, și uh, apoi se va tot de, de diplomație: va fi o sesiune de comunicări. Uh, Blaga a fost uh, prin. Uh, prin contribuția și aportul poetului Ion Mărginean, care a insistat foarte mult să fie primit blaga în patrimoniu UNESCO, un prieten al lui din Statele Unite, domnul Crăciun, a făcut demersurile și a reușit să, din, începând din acest an, Lucian Blaga este în patrimoniu UNESCO. E, un mare, e, un mare, e o mare realizare pentru, pentru noi. O să mai fie. De, vin invitați din Marea Britanie de Armin Johnson și Emilia Ivancu de la Varsovia. Vor susține un recital de muzică și poezie. Vor mai fi un concert de orgă la Cetatea Câlnic de Viorel Ciutin și Mădălin Luca. Apoi sâmbăta practic ar fi cea de-a doua zi unde sunt, se vor face evocări la colegiu, la Casa Memorială va fi un medalion Ior Mărginean și vreau să vă comunic că Marele poet Ion Mărginean a fost ales și s-a dat diploma de cetățean de onoare al Sebeșului. Apoi va fi o, o sesiune de comunicări la Casa Memorială Lucian Blaga unde spre bucuria noastră va participa și Virginia Smărândița Brescu, cea care mi-a tradus în limba franceză câteva poeme și cea care este membră în cenacul nostru virtual. De asemenea, ne-a popularizat cărțile, are o rețea de mediatorul cărții și ne-a popularizat toate cărțile noastre a membrilor cenacului. Și... Eu un fapt deosebit ea va participa la, ca invitat a festivalului la, la comunicări exergeză blagiană apoi la mormântul lui Lucian Blaga se va face o slujbă de pomenire noi sperăm că să vină Andrei Mitropolitul Clujului Albei, Crișane și Maramureșului am dorit foarte mult să vină și cred că o să răspundă o să răspundă chemării noastre și probabil că o să fie prezent acolo. Ne-am mult. Duminică, toți sâmbătă la Târgu de Carte vom participa, iar duminică membrii Cenacului vor avea lansarea lansări de carte, deci așa cum am zis și atunci, mai înainte, șase lansări de carte plus antologia lirică sebeșeană. Și va dura o oră, de la ora 14 la ora 15, unde va fi, vom face tot un spectacol de muzică și poezie cu lansările noastre de carte. Pentru că va veni Nick, Iosub, care cântă la chitară și la voce, Corina, Corpodean și Alin Ignat. Va fi alături de noi și vom uh, face în așa fel încât cei care asistă la lansările de carte, să nu fie o pur și simplu lansare de carte, să fie un spectacol. Lansările noastre de carte să fie un spectacol așa cum știm noi să-l facem un spectacol. Dumneavoastră sunteți și membru fondator al filialei județene a Ligii Scriitorilor din România. Ce anume v-a motivat să, să înființați această filială? Încă de anul trecut, de când Maria Conelea Postescu, Ion Camla și poate și alții și-au dorit să intre în Uniunea Scriitorilor din România, ei au încercat să intre, nu știu, e o zonă mai greu accesibilă pentru, pentru unii scriitori. Și atunci am făcut demersul necesare, necesar, am un prieten la Cluj, un fost coleg, țin să anunț ascultătorii noastre, eu am fost militar. Am lucrat la liceu militar, locotenen colonel în rezervă, locotenen colonel inginer în rezervă. Și am un fost prieten și fost coleg la Cluj, care e președintele filialei Cluj, a Ligii scriitorilor, Iulian Patca, și am luat legătura cu el și atunci am făcut demersul necesare necesar și am primit... I am făcut demersurile, am primit pe Maria Cornelia Postescu, pe Ion Camla și pe Casiana Eckart în Liga Scriitorilor. Mai erau două membre la Alba Iulia, Veronica Oșorhean și Maria Cioica și deja erau cinci membri. Ulterior am mai făcut demersuri, am mai scris fiecare, au mai venit din Alba domnul Victor Burde, i-am făcut demersurile și l-am primit și pe și din Anglia Tania Grigore că e membră și în cenacul nostru și prietenă cu noi deci și cu Tania Grigore și ea e membră și de la Târgu Mureș profesor universitar doctor psiholog Maria Dorina Pașca care e și conferențiar la facultatea de teologie aici pentru masteranți și ține cursuri pentru masteranți și pe am primit-o ea mi-a fost colegă de școală generală. Și... Acum ne-abatem un pic de la subiect. A fost cea care m-a promovat, -a, a făcut debutul meu literar la gazeta de perete în clasa șaptea. Mi-a expus o compunere pe care am câștigat eu un concurs. Și ea a ajuns profesor universitar, doctor psiholog. E mare psiholog. Are vreo 15 volume de, de psihologie și de de specialitate mă refer dar în schimb ea scrie cărți pentru copii și a fost primită și ea în Liga Scriitorilor și atunci am făcut în așa fel am ajuns la 12 membri în momentul în care în, într-un județ sunt 10 membri se poate constitui o filială I am convocat pe toți la Sebeș că acolo sunt cei mai mulți membri și prin vot secret eu am fost ales în unanimitate președintele Ligii Scriitorilor filiala Alba, mă bucur tare mult mă mândresc cu asta pentru că am muncit pentru asta ce am făcut înainte fac și acum dar acum fac de pe o altă poziție și mă bucur că pot să pot să ajut să-i ajut pe cei care scriu să, să promoveze în agora literară de la Cluj a Ligii Scriitorilor din România unde am promovat câțiva membrii și chiar dacă nu avem resurse financiare că nu avem resurse financiare tot ce facem, face propriile noastre cheltuieli deci nu avem acces cum are Uniunea Scriitorilor care Uniunea Scriitorilor fiind finanțată de stat e de pe altă poziție poate să vorbească și cei de la Liga Scriitorilor nu nu au resurse financiare decât din, de la membrii. și atunci am zis hai să facem această ligă, acum scoatem un dicționar al Ligii Scritori din România unde fiecare membru din Liga Scritori din România va avea o pagină și acum ne muncim să ne facem fiecare așa, să le adun toate și să le trimim la cluj ca să dea drumul la tipărirea dicționarului cu membrii Ligii scritorilor din România cu toate filialele din țară. Um, referitor la viața dumneavoastră literară, ați spus că sunteți militar. Ca și Am fost. Ați fost militar. Uh, cum se împacă cele două chemări ale dumneavoastră? Cea de militar și cea de poet? Păi nu prea s-au împăcat. Deci chiar nu s-au împăcat, pentru că eu am scris în liceul Militar, am debutat și am fost la Cenaclu, în Cenaclu Orizont și revista Orizont de la Liceu Militar de la Câmpul Lui Moldovenesc, după care n-am mai scris. Deci când am intrat deja în viața de militar, n-am mai, mai reușit să scriu. Poate nu aveam timp, nu aveai... Deci trebuie să ai o anumită stare ca să poți să scrii. O anumită uh, dispoziție, o, o chemare, să ai ceva. Deci îți trebuie ceva, uh, îți trebuie ceva divin în tine ca să poți să scrii ceva, să scoți, ca să uh, îți, uh, așterni sentimentele pe hârtie. Deci nu se poate face chiar așa la comandă. Deci nu. Și atunci când uh, noi în fiecare miercuri ne întâlnim, fiecare trebuie să prezinte cu o creație proprie acolo. Una, cel puțin una. Și atunci am început să scriem toți și să evoluăm. Că am evoluat foarte mult, toți, toți care au venit la Cenaclu, și să știți că nu suntem de. Uh, nu avem pregătire filologică decât eu în cam la are. Atât, restul nu suntem. Ceilalți, deci nu vin uh, profesor de limba și literatura română, uh, nu vin la Cenaclu. Ne ajută pe această direcție Rodica prea care îi la bibliotecă în Sebeș și ea vine de fiecare dată la Cenacu, ne ascultă, ne face corecturile la texte ea e profesoară de a fost profesoară de franceză, română-franceză și ea s-a specializat în corectarea textelor noastre în momentul în care edităm o carte și trebuie să o ducem trebuie să ne corecteze cineva texte și atunci ea ne face tot așa pe, pe o cafea cum se zice și totuși, cum ați reînceput să scrieți? Am început uh, tocmai din dorința de Am uh, exprima uh, Sentimentele care a, au rămas acolo închise atâția ani de zile uh, Și care nu le puteai uh, expune uh, uh, Chiar acum când am uh, încercat să public volumul uh, De poezie La un moment dat m-am oprit pentru că ăsta e riscul al poetului să iasă cu sentimentele în public. Și atunci am stat și m-am gândit. Și m-am consultat cu membrii cenacului cu doamna Postescu, cu Virginia Smărănița Brescu care mi-a tradus textele și așa mai departe. Și zic, nu mai vreau să mai apară. Și au dus muncă de lămurire cu mine. de Imediat m-au lămurit și chiar am reușit să, să pun pe picioare un volum de poezie care, știți cum e poetul, după ce apare primul volum, zice că nu-i mai place. Deci niciodată ajută-mă, Doamne, să nu fiu mulțumit niciodată de mine însumi, e un citat din Lucian Blaga. Așa am zis și eu, Doamne ajută-mă să nu fiu niciodată mulțumit de mine însumi, să mă duc mai departe, să mă duc înainte, să promovez tinerii, să promovez arta, să promovez uh, cultura. Deci ăsta e un lucru care poate mulți uh, nu-l bagă în seamă și chiar nu-l bagă, pentru că am văzut că nu, lumea nu mai are timp de cultură, de poezie, de... Așa cum zicea și Dan Puric, zice, mă, voi pe, zice către noi, zice, voi pe vremurile astea faceți festivaluri și poezie și uh, cenaclu literare. Și, dar zice, de aici vine esența poporului român, de jos plecăm toți și ne ridicăm și ajungem undeva sus. Deci o, o chestie foarte... Faină. Noi suntem de... deci nu, nu ne cunoaște lumea și acum dacă am început eu cu ăsta și poate o să mai vină și alți membri ai cenacului pe care să-i cunoască publicul dumneavoastră ascultător și chiar m-aș bucura să fie așa. Pentru că e un fapt deosebit noi nu avem resurse financiare proprii. V-am zis tot ce facem, facem din resursele noastre sufletești. Ce ne puteți spune despre acest volum pe care l-ați publicat, risipit în curcubeu? Este un volum de poezie care de câte ori mi-au scris unii membri pe blog că se adresează unui Public, țintă, mai tânăr. Eu zic că de multe ori poezia mea se adresează uh, celelalte ființe care uh, e uh, dincolo de mine, uh, fără să-i identitatea, lăsând la alegerea cititorului dacă e vorba de persoană iubită, de natură sau de Dumnezeu. Cum ziceam într-o poezie Eu sunt furtuna de pe pustietăți de ape Seismul din adâncuri de mări Și căutând cărările grădinii tale Ador la marginea norilor scuturați de păsări Și mai departe Ca să-ți ating timpul Deci ca să-ți ating timpul Mă prefac în clepsider de frunze uscate Ca să-ți ating timpul și să mă sting în văpăi Vremea din nuci se cojește și vântul se așează pe mâini Iar când ploaia Peaptănă fumul, ieși dorul Din mijloc de drum poezile uh. sunt încărcate De sentimente Da, de sentimente uh, plăcute uh, Zic eu uh, Cele pesimiste am încercat să le înlătur că, uh, Deci alea nu fac bine Spiritului și atunci am încercat Să fac o poezie care Totuși să placă Să fie ușoară și uh, încărcătura lirică și direcțiile filonului poetic să fie uh, mai caldă, inima să fie mai fierbinte și așa mai departe. Deci, uh, cu o serie de metafore care au fost... Uh, au apărut așa, știți cum apar ideile, deci apare o metaforă și trebuie să o scrii ca să nu uiți, că după aia uiți și nu mai e de unde și în jurul metaforei, în jurul cuvântului, cum zicea poetul Ion Camlan în prefața volumului meu, că sunt un terapeut al cuvântului. Deci în jurul, în jurul cuvântului, în jurul risipitului în curcubeu s-a născut poezia, deci în jurul unei metafore, deci volumul acesta face de nenumărate ori referire la un fenomen atmosferic transferat în universul spiritual. Deci a cu B-ului, mă refer. Stelele curc ca un fluviu din stânca nemuririi. E vorba de, de, de repere roșii privite de Titanul Creator ca pe un alt Eden ulcera de suspine în fața morții pedepsitoare. Dar aceste dureroase constatări cu muguri de lacrimi nu sunt altceva decât punți peste viacuri ținute de frâu, în frâu de curcubeul care semnifică, poate, pactul dintre om și Dumnezeu. Și mă bucur că a apărut acest volum în care... Puterea de a stăpâni contrastul, cum zice, în tot în prefața cărții, Virginia Smărănița Brescu, prietena noastră de suflet. Zice, ea spunea că poezia mea este o formă de autocunoaștere și de regăsire, dincolo de îmbelișul cuvintelor, în lumina izvorâtă din căutarea conștientă a sensului existenței noastre. Risipirea în curcubeu este o alegere conștientă o călătorie reușită de sondarea inconștientului pentru aducerea în lumina prezentului a sensului atemporal al iubirii conștiente. Călătoria inimii deschise în căutarea adevărului relevat este o expresie a stăpânirii contrastului complementar dintre cunoscut și necunoscut, conștient și inconștient, lumină și întuneric, cu frâul colorat al curcubeului. Punte ce leagă și desparte totodată timpul și spațiul prin cunoașterea noastră exterioară și cea interioară între lumea celor văzute și a celor nevăzute. Cam asta e în poezia mea. Cam asta se regăsește în esență în, esență în poezia mea. Și posfața mi-a făcut o, o prietenă de-a mea tot din rețeaua literară. Maria Diana Popescu este redactor șef ajuns la revista Agero, la Stuttgart. E o revistă a românilor de la, din Germania și ea e redactor ajuns acolo și am mi-a scris uh, uh, Posfața. Uh, Titul la Posfață este uh, Petru Făgăraș, intersecția vocației sau ceneala prețioasă a iubirii. Deci. Uh, tot cam acolo, tot uh, despre ideile și cunoașterea interioară și a exterioră a universului lăuntric cu realitățile date. Uh, în toate, iubirea ca intermediar între real și discurs mizează pe forța de expansiune a cuvântului, prezidând din umbră ornarea și curgerea poemelor. Deci cam, cam despre asta e vorba în volumul meu de poezie și mă bucur că am reușit să ajung aici și să îmi expun câteva idei din acest volum de poezie. În final emisiunii, ce proiecte de viitor aveți, să ne spuneți? Atât în plan personal cât și din viața Cenaclului Luceam Blaga. În plan personal, mi-aș dori sincer, sincer mi-aș dori ca ceea ce am făcut la acest nivel să pot promova tinerii și să pot să ajut uh, colegii mei să o fac de la un alt nivel care să aibă alte surse, alte resurse să pot să ajut pentru promovarea. Uh, sunt tineri deosebiți care dacă sunt puțini băgați în seamă se pot promova, se pot uh, canaliza pe uh, niște niște făgașe foarte foarte dezvoltate și foarte uh, prețioase și atunci trebuie să punem accent mare pe acești tineri pentru că uh, sunt foarte puțini deci dacă îi descoperim uh, și putem promova uh, asta e cel mai important lucru pentru o națiune până la urmă, pentru că puterea națiunii este în, în tineretul din ziua de astăzi. Și atunci dacă pe fiecare pe, în zona lui de acțiune ar reuși să promoveze și să facă în așa fel încât pe cei tineri să-i promoveze, să nu-i mai lasă să plece dincolo, să, vi, să fie aici, să fie lângă noi, să-i ajutăm noi să promoveze și să ajungă undeva unde poate să-și desfășoare activitatea normală și să să conducă oameni până la urmă. Pentru că cei care scriu o poezie, care uh, își etalează sentimentele, care au, au uh, trăiri uh, interioare uh, plăcute, deci uh, ei poate să facă să ajungă având pregătirea necesară uh, în spate. Deci poate să ajungă undeva unde să ajute promovarea și ridicarea nivelului, nivelului nostru intelectual, pentru că, din păcate, vreau să vă spun că nu prea să mai citește nimic carte. Deci, din păcate, foarte puțin se mai citește și noi scriem într-adevăr, dar ne citim noi între noi, și noi am dăruit deci tot ce, toate volumele mele care le-am avut. 400 de exemplare, mai am 50. Deci toate 350 le-am dăruit cu drag fiecăruia care mi-a solicitat și fiecărui prieten, și fiecărui. Am trimis, am volume trimise în Australia, am în Republica Moldova, în Anglia, în Spania, în Ecuador. A fost, am avut o seară, o cafenea literară la Casa de Cultură și era un sculptor din Ecuador și am dăruit și-lui o carte și s-a bucurat tare mult și în Africa de Sud am, eu lucrez la o firmă aici în Alba General Investment iar șefii mei sunt din Africa de Sud și au fost directii, directorii din Africa de Sud au fost la mine și le-am dăruit și lor câte o carte știau românește și mă bucur mă bucur că, dacă o citesc, e bine dacă nu o citesc, dar mă bucur că am reușit să pot să dăruiesc. Deci ăsta ar fi un proiect al meu personal să pot să ajung la un nivel în care totuși aș putea să ajut mai mult să se dezvolte zona asta a literaturii sunt scriitori foarte buni Maria Cornelia Postescu e o scritoare extraordinară, Ion Camla e genial mai avem încă scritori care sunt așa dar ei ne întreg pe toți deci sunt mari mari de tot mai avem în rețeaua noastră o o prietenă care e administrator cu mine pe rețeaua Cenacului, uh, Bianca Dan de la Deva, care o câștigat numeroase premii și concursuri, care scoate acum o carte la o editură de la noi și iarăși ea e genială deci, e un geniu, sunt unii care sunt genii, chiar genii eu nu pot să spun că geniu sau, deci chiar nu pot să-mi spun părerea despre mine, că n-am cum să, dar uh, Maria Cornelia Postescu Ion Camla și Bianca Dan niște scriitori de care se va vorbi foarte mult. Sunt, au scos, de exemplu, Ion la are vreo șapte, șapte volume scoase, Maria Conea de Apostescu șapte volume scoase și deosebite, de o valoare deosebită. Și mă bucur că sunt coleg cu ei și mă bucur că ne înțelegem așa de bine, iar noi, după întâlnirile cenacului de la Centrul Cultural, ne retragem la cineva acasă și mai continuăm încă două ore muzică și poezie. Deci, chiar, chiar, chiar ne simțim bine unul lângă altul, chiar ne înțelegem, chiar... Deci, ne simțim vibrațiile... Deci, dacă suntem pe aceeași lungime de undă și ne simțim vibrațiile sufletului, înseamnă că doi oameni se atrag înseamnă că ei, cei care suntem acolo, suntem pe aceeași lungime de undă și de a venim acolo, că nu ne obligă nimeni nu vine nimeni să ne zică sau uh, uh, nu e codică de prezență la ora 17 la Centrul Cultural Lucian Blaga și acum uh, și-au exprimat uh, dorința uh, s-a înscris în uh, cenacul nostru, o fată din Cugiri din clasa 7. -a care e talentată, un talent deosebit. O așteptăm să vină și pe ea. Ada Voiculeanu o cheamă. Mai avem o fetiță din Sebeș, tot clasa șapte care a câștigat un concurs de creație Mihai Minescu. Și ea s-a înscris la noi la Cenaclu și acum așteptăm să vină și ea. Și încet, încet ne dezvoltăm. Am fost la început, așa vreo, în 2007, vreo câteva luni, numai trei am fost la Cenaclu, eu, doamna Postescu, și ne lucam la și mergeam și ne citam unul la altul. Dar a fost fain și atunci. Acum ne-am dezvoltat, suntem mai mulți. Suntem chiar de fiecare dată, ne, suntem ca 10, de la 10 în sus. Deci chiar mă bucur că sunt atâția și înseamnă că avem, avem o satisfacție deosebită. Da, și unde există atât de multă pasiune, mă îndoiesc că nu vor exista și resursele necesare pentru a promova tinerile talente, pentru a primi sponsorizări sau. Da, în acest sens țin să mulțumesc primăriei, Municipiului Sebeș, Consiliul Local, care ne-a sprijinit întotdeauna în editarea volumelor noastre. Deci, de fiecare dată când cei membri din Ceanacul, literar Lucian Blaga, a făcut o solicitare Consiliul Local pentru editarea unui volum de poezie, s-a dat Undă Verde și s-au scos volume și uh, inclusiv uh, ucenicii cuvântului Antologia Lirică Sebeșană, care s-a scos acum tot prin uh, ajutorul financiar al primăriei municipiului Sebeș, care uh, a promovat și promovează cultura în toată esența eu, uh, că festivalul Felicea în Fărcașiu, Radu Stanca așa mai departe deci sunt activități deosebite în Sebeș care se petrec acolo și care, la care chiar participă lume deci chiar, chiar avem spectatori chiar m-am mirat chiar m-așteptam de Crăciun să nu avem spectatori dar când am văzut că s la plină am avut emoții, deci a fost primul nostru spectacol și de atunci nu mai avem emoții nu mai avem emoții, am fost chemați și la radio la Sebeș, Orion și Radio Star de vreo 5 ore am fost acolo și uh, emoțiile au dispărut. Am avut spectacole, ne-au chemat uh, clubul Rotary. am fost uh, invitați de vreo 3 ori la ei, de-am uh, avut ei o întâlnire și le-am le -am făcut o seară de muzică și de poezie uh, și în momentul în care cineva ne invită undeva, nu, nu nu dăm înapoi și acum ne promovăm și pe alte site-uri literare de exemplu eu sunt înscris uh, în mai multe site-uri literare unde am promovat activitățile Cenacului, pe cititor de proză pe rețeaua literară pe confluențe lirice uh, pe Cleopatra unde iar eu Casa Gândului zice o un site deosebit de muzică, de poezie și acum sunt administrator la o rețea de leadership și educație făcută rețeaua de Virginia Smărândița Brescu, care e formator, imediator în formarea elevilor în Consiliul Național al Elevilor, e directoare la o școală în județul Bacău și Mă bucur că putem colabora, de știi, distanțele sunt mari, punțile peste timp și spațiu s-au redus datorită mijloacelor de comunicare și atunci putem comunica foarte bine și am chemat pe cei pe membrii noștri din rețeaua cenaclului de s-au înscris în rețeaua de educație și leadership. E vorba de elevi, de studenții noștri care sunt de acolo și de cadrele didactice care avem că avem o învățătoare, pe o educatoare, pe Corina Ofelia Corpodean, pe Geni Voina care e învățătoare, pe Emilia Faur care e studentă la Cluj și să dezvoltăm, să dezvoltăm colaborările cu ceilalți. Deci asta e cel mai important lucru pentru noi, pentru Cenaclu, pentru dezvoltarea ulterioară Uh, am zis că asta e uh, scopul final al Cenaclui ca în fiecare lună noi cenacul să ne întâlnim să facem un spectacol în sala mare, cu sala plină deci asta e dorința mea cea mai mare ca în fiecare lună deci, fără pregătiri anterioare, cine știe ce de marcu resurse financiare, nu trebuie. Intrarea liberă. Întotdeauna a fost la spectacolul nostru intrarea liberă, deci noi, noi nu percepem. Și. De aia nu-i criza la noi, că noi nu avem bani. Deci, de N-am avut și nu avem. Și nu ne trebuie ne trebuie simțăminte sufletești frumoase și curate și atunci putem să dezvoltăm. Și oamenii dornici de poezie, de muzică de calitate. Sunt oameni, sunt oameni, să știți că sunt. Sunt, numai trebuie căutați. Deci trebuie să găsești publicul țintă. Sunt de diferite și tineri și și deci sunt care le place să dar din experiența care am avut acum cu spectacole încercăm să nu le mai facem să le mai lungim că la un moment dat publicul să plictisește și atunci am zis că maxim spectacolul noastră să țină o oră o oră e minunat deci noi putem să ținem spectacolul și o oră și zece ore deci, -avem, deci chiar nu avem niciun fel de putem să-l ținem cât vrem noi avem, avem și cântecele noastre cântăm și împreună cu cu Corina, avem și imnul nostru a Cenacului și Chiar ne dezvoltăm frumos. Și am participat și la alte activități extra, am fost pe la festivalul de Poezie la Galda, am fost la o lansă, lansări de carte la Sarmi dincolo de Hațeg, la lansări de carte al profesorului universitar dr. Carmen Bulzan, care va fi invitată la Târgul de Carte și lansează cărți la Târgul de Carte din Alba Iulia, care ea vine cu Virginia Smărândița Brescu, invitată invitate la festival și la Târgul de Carte. Și am fost, deci am fost neodată primăria în se resurse financiare, am închiriat un microbus și am fost toți membrii Cenac-ului la, la Sarmisegetuza, la muzeul la getuza, s au făcut lansări de carte opera lui Traian, Carme Bulzan, am vizitat muzeul, am vizitat ruinele pe acolo, la, la, la, chiar a fost frumos. Și în momentul în care s-a închegat familia asta cenac deci noi suntem ca într-o familie. Deci chiar nu ne mai putem supăra unul. Ne mai supărăm noi unii pe alții, ne mai înțepăm. Dar nu ne certăm. Deci înțepături în sensul, în sensul evoluției. Și atunci, așa se încheagă legăturile. Stând împreună, muncind împreună, simțind împreună. Și eu zic că e un fapt deosebit. Ce... Și aduce și un plus vieții culturale din Sebeș. Care... Aduce. Asta-i asta cu totul altceva, dar a, noi a, asta dorim. Să aducem cât mai mulți lângă noi. Poate să vine. Deci sunt care vin și nu mă asistă. Mai sunt. Am văzut niște doamne care au venit, au asistat, de plăcut. Vă-s mai vin bine, probabil că nici nu au timp unii deci, nu. deci problema asta cu timpul asta e cea mai uh, păcătoasă, că nu ai timp dar trebuie să ne facem timp și pentru noi pentru sufletul nostru că de fapt cu asta rămânem până la urmă uh, problemele materiale, financiare și așa mai departe alea vin, se duc și așa. dar rămânem cu sufletul cu sufletul păcat că am lăsat ceva în urmă iar un volum de poezie față de un cd sau de calculator rămâne 500 de ani, cel puțin 500 de ani. Pe când un cd din ăla poate să dispară în clipă și de pe calculator poate să dispară totul. Imediat. Deci nu mai rămâne nimic. Pe când aici rămâne și palpabil și miroasea curcubeu. Bine, vă mulțumim mult că ne-ați onorat invitația și vă așteptăm să reveniți la noi în studio cu altă ocazie, cu o altă activitate un spectacol a cenaclului Lucian Blaga, și uh, cel mai probabil vom uh, avea la noi în studiu și pe alți colegi din uh, cadrul cenaclului. Vă mulțumesc mult pentru invitația care mi a făcut-o și mă simt onorat să fiu aici la Radio Reîntregirea, pentru că uh, doar așa popularizându-ne sentimentele și ideile și faptele noastre vom putea ajunge acolo unde unde vrem să ajungem, acolo unde spiritul nostru se înalță, va fi curat, bogat și trăim cu credința, speranța și iubirea că vom ajunge acolo unde ne este locul fiecare. Așa sper. Bine. O să închidem înregistrarea da. și când vă simțiți oricând. Vă dau am avut pentru... emoții. Nu, nostru ați fost mai relaxat ca mine. <laughs> am emoții mai mari la